Capitolul 4. Mama le părăsește Au mai trecut alți opt ani de zile, iute ca un vis, ani de hărnicie și trudă pentru mama și ani de învățătură la școala din satul vecin pentru fiicele ei, Viorica și Mirela. Acum Viorica a terminat școala împlinit 22 de ani, este o fată chipeșă și lucrează de 3 ani ca secretară la castel. Iar Mirela, care la școală a fost premiantă în toate clasele, are acum 15 ani și este o adolescentă de o rară frumusețe. Are un mijlocel ca o trestie și o față albă și roz ca o piersică. Părul îl are blond ca aurul și strălucește în soare de parcă i-ar fi capul încununat de raze aurii, iar ochii ei albaștri ca seninul cerului sunt frumoși și scânteind de inteligență. Totuși, asupra mamei și a celor două fiice ale ei, mult iubite, după apăsătoarea tristețea morții pădurarului cu trei ani în urmă, acum se provălise o nouă nenorocire. Mama cea greu bolnavă de inimă, de mai bine de un an de zile și cu toate îngrijirile medicului, boala ei se agrava din zi în zi. Amândouă fiicele, Mirela și Viorica, o îngrijau cu dragoste, îi dădeau medicamente, dar boala își mergea cursul ei neîndurător, distrugător. Astăzi, mamei îi este mai rău decât oricând. Frângându-și mâinile cu glas sfârșit, găfâind, ea vorbește cu fica ei cea mare, Viorica foarte îndurerată. Ce vă veți face, voi, două orfane? De bine de rău, fratele vostru Alexandru luase slujba de pădurare a tatălui vostru. Bietul meu soț, împușcat din greșeală la vânătoare de gonacii boierilor de la castel, dar acum Alexandru e plecat la învățătură. A vrut să urmeze școli alte la oraș, iar voi, voi ce o să vă faceți? Numai eu știu cu câtă greutate v-am crescut. Cu cinste și vrednicie. Și acum, iată, și eu trebuie să vă părăsesc căci simt că voi muri, draga mea, Viorica. Voi veți rămâne singure pe lume, ca frunza pe apă. Tu, Viorica, ești ocupată acum cu slujba de secretară la castel. Cine-i va purta de grijă Mirelei?" Viorica, plângând, își încurajează mama. Nu vorbi așa, mămico. Trebuie să te faci bine. Să o poți ajuta pe Mirela să ajungă o cântăreață vestită, așa cum au spus zânele cele bune." Mama visătoare zice. Zânele cele bune. De câte ori am mai discutat noi două, Viorica, despre asta. Draga mamei, susține mereu că le-ai văzut ei pe zânele cele bune și pe vrăjitoarea cea dușmănoasă. E drept că atunci a doua zi am găsit caseta cu cartea cu scoarțele de aur și bilețelul în care sta scris, păstrați cu sfințenie cartea aceasta. În ea e tot viitorul și fericirea Mirelei. Dar s-ar fi putut de asemenea ca vreuna din doamnele bogate pentru care eu lucram, Rocky, să fi venit la noi și fără să ne mai deștepte din somn să fi lăsat caseta cu carte și biletul acolo. Tot ce mi-ai povestit, Uviorico, o pare atât de ciudat, atât de necrezut. Chiar și azi eu cred că tu ai visat. Pe vremea aceea tu aveai capul plin de poveștile pe care le ascultai cu nesați de la Dada Floarea din satul vecin, atunci când ea venea pe la noi, după ce își aduna din pădure o legătură de crengi uscate, să le ducă acasă la dânsa, să se încălzească săraca de ea. Oh, Dada Floarea, mă mică o dragă, ce povești minunate știa ea și cât de frumos le spunea, ce păcat că s-a propădit Biata Dada afloarea. Nimeni nu știa povești atât de frumoase ca ea," zise Viorica, mișcată și îngândurată. Apoi ea revine grabnic la cele vorbite înainte. Crede-mă, totuși, mămică dragă, așa cum ți-am povestit, în tocmai s-au întâmplat toate. Am văzut totul foarte bine. Să știi că nu am visat. Mirela noastră va fi o cântăreață vestită," ziceau acele zâne. Atunci mama fericită exclamă: Mirela mea cântăreață, ce vis frumos, este dorința mea cea mai fierbinte de când mi-am dat seama ce glas frumos are ea din naștere. Iar Viorica, spre a-i face bucurie mamei, îi spune: Și profesoara aceea bună, care chiar din această carte a zânelor a început să-i dea lecții de canto surioarei mele, Mirela, zicea că mai are de învățat încă trei ani cu dânsa, Mirela noastră, și atunci ea se va putea prezenta la orice concurs de canto și va lua cu siguranță premiul întâi. Mama oftează și zice cu tristețe, dar vai, atunci, eu nu voi mai fi în viață să văd această supremă bucurie a împlinirii. Ba da, mă, micro, trebuie să te faci bine și să te bucuri de izbânzile Mirelei. Deodată se aude afară triluri armonios arpegiate. E Mirela care se întoarce de la lecția de canto și îi dă de veste încă de departe mamei că sosește, că ea știe cu câtă duioasă iubire și cu câtă nerăbdare așteaptă bolnava reîntoarcerea acasă a, a fiicei sale cea mică, mult iubită. Mama cu lacrimi în ochii, spune Vioricăi, scumpa noastră Mirela copil iubit ce suflet nobil și bun are ea. Îmi dă de știre de departe că se întoarce acasă, draga de ea. Știe cât de tristă sunt zăcând de atâta vreme, cât mie e de dor de ea, cât de zdrobită de durere sunt că va trebui să vă părăsesc. Sosită acasă, Mirela vine în fugă în camera bolnavei și spune: Momicul scump, am venit într-un suflet ca să stau cu matale. Să știi că doamna profesoară a fost astăzi foarte mulțumită de mine. Chiar mi-a zis să spun ca să știi și matale să te bucuri. Îmi pui că e mulțumită, îi răspunde mama. Ultima oară când am văzut-o mi-a vorbit de tine tare frumos, lăudându-ți hărnicia, talentul și calitatea cu totul deosebită a glasului tău. Zicea că ai un glas de aur. Am fost atât de fericită ascultându-i laudele ce ea îți aducea Mirela scumpă. Pe când vorbea, abia ta mamă simte deodată că se sufocă, tușește, gâfuie și abia mai poate vorbi. Inima, mă năbuș, șoptește Mie tare rău. Nu mai văd. Chemați doctorul, copilele mele. Mor, ah. Aveți grijă de carte, cartea. Feriți-vă de vrăjitoarea cea rea. Viorica, Mirela, ah, mor. Mama își pierde cunoștința. Leșină. Viorica și Mirela, înspăimântate, scot țipete sfâșietoare. Mă, mă, mico, scumpă, mămica noastră. Se aude un ciocănit la ușă." A sosit doctorul care o îngrija pe mama. Amândouă fetele îl imploră plângând. Domnule doctor, salvați-ne mama aleșinat brusc. Vă implorăm, salvați-o. Numai atât avem pe lume." Doctorul, deși e tânăr, este deosebit de priceput, le vorbește cu calmă în timp ce îi ia pulsul bolnavei. Constată consternat că e moartă de un stop cardiac, atunci, adânc mișcat, el încearcă să le încurajeze pe cele două surori. Scumpele mele prietene, fiți curajoase. Vestea e cumplită dureroasă, dar trebuie să vă spun, mama dumneavoastră știți prea bine, suferea de o foarte gravă boală de inimă. V-am spus-o mereu, am încercat să vă pregătesc sufletește. Ea a murit, dar dumneavoastră trebuie să îndurați cu curaj această grea lovitură. Vorbele doctorului sunt întrerupte de țipetele disperate și de plânsetele Vioricăi și ale Mirelei, care își strigă cu disperare mama, «Mămico, măicuță scumpă, oh, mămica noastră adorată, nu ne părăsi măicuță scumpă, nu ne părăsi, nu!» Și în disperarea lor, bietele copile sărută mâinile obrajii moartei, sperând să-i transmită căldură din căldura trupurilor lor tinere, să o readucă la viață, dar tot zbuciumul și plânsul lor sfâșietor sunt zadarnice. Mama, cu ochii închiși pentru totdeauna, cu trupul înghețat, zace neînsuflețită și hohotele de plâns și vaetele deznădăjduite ale celor două copile orfane, fac să răsune camera de jale. La înmormântarea mamei lor a venit o mulțime de lume din satele din jur, căci toți o respectau și o iubeau pe această atât de pricepută și de cinstită cu care știa să coase pentru fiecare din sătence modelul de rochie care îi se potrivea cel mai bine. Veniseră întristate cu toatele, sătențele, ducând flor ca să o conducă la locul de veci. Venise și fiul ei, Alexandru, căsătorit acum la oraș unde își avea serviciul împreună cu soția lui. Dar jalea și durerea cea mai sfâșietoare pentru pierderea acestei mame desăvârșite copleșiseră mai ales pe cele două fete, Mirela și Viorica. Doamna de la castel trimisese și ea o frumoasă coroană de garoafe albe și le împărtășise condoleanțele sale. A doua zi, după înmormântare, fratele lor Alexandru și cu soția plecaseră, iar Viorica trebuise să meargă și ea ca de obicei la serviciul ei la castel. Astfel că biata Mirela rămase deodată singură în casa părinților ei, care acum îi se părea cernită și pustie. Spre a-și înfrâna disperarea, Mirela a început să deretice prin casă, încercând să-și amorțească durerea cu grijile gospodăriei. Dar tenace durerea revenea, chinuind-o, făcând-o să izbucnească în hohote de plâns și lacrimea mare ce și roiau pe fața ei frumoasă. Se trântea în pat cu capul înfundat în pernă și plângea zguduită de o aprigă sfâșiere lăuntrică, biata Mirela în de ei. Și plângea până când istovită, nici lacrim nu mai avea și zăcea așa, fără să mai poată gândi, fără să se mai poată mișca, amorțită, pierdută. Într-un târziu, la fel de zdrobită, ea se ridica și reîncepea să trebăluiască prin casă, dar totul îi se părea fără sens. Singurătatea o apăsa și nimic nu era balsam pe inima ei rănită. Adeseori, doctorul a venit să o vadă, o găsea în starea aceasta de descurajare totală. El îi vorbea despre obligație ei de a realiza dorința scumpei dispărute, aceea de a urma neîntrerupt lecțiile de canto. Dar Mirela, cufundată în durerea ei nețăr murită, îl lăsa să vorbească fără să deslușească sensul cuvintelor lui, care îi veneau la ureche doar ca un zumzet supărător. Doctorul, văzând că Mirela dusă pe gânduri nu asculta nimic din tot ce el îi spunea, scurta vizita, aș lua rămas bun și pleca trist și îngândurat, foarte îngrijorat de starea Mirelei.